Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmuṣ-ṣāliḥāt. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd fa inna ahsan al-kalami kalamullah wa khair al-hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam وشرى الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدع وكل بدع ظلالة وكل ظلالة في النار ثم أما بعد أيها الأخوة في الله والأخوات رحماني ورحيمكم الله الحمد لله dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, semata pada subuh yang berbahagia ini, kita kembali berkumpul di masjid yang mubarakah ini, di masjid pesantren Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala di kota Tike, Mamuju, Sulawesi Barat. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan Allah subhanahu wa ta'ala dikumpulkan dalam majelis yang mulia. Dalam tujuan yang mulia. Maka ini adalah merupakan kebaikan yang agung, kebaikan yang besar. Nemat yang sangat tinggi yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita semua alhamdulillah dan semoga nikmat nikmat ini senantiasa kita syukuri dan dilenggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri-diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ikwan fil din, ma'asyiral ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Walaupun kita dalam keadaan ...mati lampu atau padam listriknya. Namun Alhamdulillah... ...tidak menghalangi kita untuk melanjutkan... majelis ta'alim kita. Maka... ...kita melanjutkan InsyaAllah Ta'ala... ...pembahasan kita... ...dari apa yang telah... ...kita sampaikan... ...terkait dengan... ...Zikru Al-Maut... ...yaitu... Mengingat kematian Atau memperbanyak Di dalam mengingat kematian Bahkan Barakalofikum Sepantasnya untuk Senantiasa Kita selalu mengingat Yang namanya kematian Kapanpun dan dimanapun kita berada Sehingga Dengan memperbanyak kematian tersebut Barakalofikum Sebagaimana yang Diterangkan oleh para ulama kita di dalam kitab-kitab mereka dari fawaid, faidah-faidah fa atau manfaat-manfaat yang besar yang ditimbulkan di dalam mengingat kematian dan selalu mengingatnya barakalofikum, maka manfaatnya sangat banyak dan manfaatnya sangat besar yang akan senantiasa menjadikan kita waspada dan selalu istiqamah dan berupaya untuk istiqamah di atas syariat di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Naam, sehingga hamba Allah yang seperti ini insyaallah dia akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam husnul khatimah. Di dalam penutup yang baik. Yang Rasulullah SAW menyatakan bahawa. A'mal bil Hanyalah amalan-amalan itu tergantung kepada niatnya. Kepada penutupnya. Kalau amalan. Innamal al-amal bin niat. Dalam hadis yang lain. Hanyalah amalan itu tergantung dengan niat-niatnya. Maka juga Nabi kita saw dalam hadis yang telah kita sampaikan ini bahawa al-amal juga tergantung dengan khawatim dengan penutup penutupnya sehingga beliau asalat wasalam para salaf para habah selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa taala husnul khawtimah dan berlindung daripada su'ul khawtimah Naam maka orang yang selalu mengingat kematian, dia akan insya'Allah ta'ala, menutup kehidupannya dengan husnul khatimah. Dan dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari su'ul khatimah, dari penutup yang buruk. Naam. Demikian pula ma'asyirul muslimin rahimahumullah, bahwa dengan mengingat kematian, akan menjadikan manusia ini takut untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan berupaya meninggalkan dosa-dosa. Apalagi dosa besar. Apalagi kesyirikan. Kekufuran waliyadzubillah. Dia akan merasa takut. Dan dia akan juga tidak terlalu ambisi terhadap kehidupan dunia ini dan kebahagiaan yang ada di dalamnya. Naam, sehingga dia terus waspada tidak terhanyutkan di dalam aktivitas dunia lalu melalaikan agamanya, melalaikan akhiratnya. Demikian pula ma'asyarul ikhwa wal khawat dengan mengingat kematian akan meringankan beban atau musibah yang kita jalani dalam kehidupan dunia ini. Karena kehidupan dunia ini adalah ujian. Pasti ada musibah. Mesti menimpa kita berbagai hal-hal yang tidak menyejukkan dan menyenangkan hati ini. Sehingga semua itu akan menjadi ringan dengan kita banyak mengingat kematian. Enam. Maka... Al-Imam Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan bahawa seseorang yang selalu mengingat kematian di dunia ini. Falam yetruk lubbin farha. Kata beliau orang yang cerdas, yang berakal kalau selalu dia mengingat kematian. Maka dia selalu waspada dan dia tidak tenggelam di dalam kebahagiaan dunia. Nam, dia tidak tenggelam dan terlalaikan dengan kebahagiaan dunia. Wama kemudian kata beliau wama ulzima abdun kolbuhu zikrol mauti illa sagrat fi ainih dunya wahana alaihi kullu ma fiha. Dan tidaklah seorang hamba yang selalu melazimkan dirinya untuk mengingat kematian. Melainkan hamba yang seperti ini di matanya terkait dengan dunia akan menjadi kecil. Dan segala apa yang ada dalam isi dunia ini akan menjadi hina di sisinya. Nah, ini ucapan Imam Hasan al-Basri rahimahullah dan... Kita telah menjelaskan makna dari ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah SAW ataupun ucapan-ucapan para salaf terkait dengan kehinaan dunia dengan mengkompromikan dari hadis yang telah kita sampaikan dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di mana pernah seseorang sahabat dari Ansar yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Terkait dengan orang yang cerdas. Naam. Man aqyasun nasi wa akramun nas. Siapa orang yang paling cerdas dan paling mulia ya Rasulullah. Maka Rasulullah s.a.w. mengatakan mereka itu adalah. Aktharuhum zikra lil maut. Wa asyaduhum isti'da dan lahu ula'ikahumul aqyas. Mereka adalah yang paling banyak mengingat kematian. Mereka adalah orang yang paling mempersiapkan diri untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan kematian. Sehingga mereka itulah orang-orang yang berakal. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzahabu bisyarofid dunya wa akhirah." Mereka pergi dengan membawa kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirah. Naam. Kita telah menjelaskan barakalafikum. Berdasarkan riwayat-riwayat yang seperti ini. Dan yang semakna dengannya. Bahawa kemuliaan dunia itu ada pada orang-orang yang beriman. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pada hamba-hamba Allah yang salihun muttaqun. Orang-orang yang saleh, Yang bertakwa kepada Allah. Yang menjadikan kehidupan dunia dan perhiasannya. Fasilitasnya. Sebagai bekal. Yang menguatkan dia untuk beribadah kepada Allah. Yang menguatkan menambah dia. Semangat dalam beramal. Untuk akhiratnya menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dunia bagi mereka menjadi mulia. Naam. Dengan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan nilai-nilai ibadah. Yang menjadi nilai-nilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan dunia mereka naam, demikian ikhwanifidina azakumullah walhasil bahwa para ulama menyatakan orang-orang yang selalu mengingat kematian maka dia tidak akan tenggelam di dalam kebahagiaan dan perhiasan dunia ini dalam arti melalaikan dan menghanyutkan dia dari Akhiratnya. Naam. Kemudian orang yang selalu mengingat kematian dia akan melihat dunia ini. Sesuatu yang rendah dan hina. Naam. Demikian niqwanifidin azakumullah. Dalam arti ketika dunia itu sesuatu yang rendah dan hina. Maka tidak mungkin dia akan meraih hal tersebut. Yang rendah hina. Lalu dia meninggalkan agamanya. Lalu dia Melalaikan agamanya atau akhiratnya. Naam. Juga berkata Imam Umar bin Abdul Aziz. rahimahullahu Ta'ala. Beliau mengatakan. Alah tarawna annakum tujahizuna kulla ghadiyan ghadian awraihan ila Allah. Azza wa jal. Tauda'unahu fi soda'in minal arq. Qada. Tuwassidu at-turab. Wa tatawassada tusida turabu wa khulifal ahbab wa al asbab Kata Imam Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala tidakkah kalian melihat bahwasanya kalian ini dalam kehidupan dunia di setiap harinya adalah seperti orang yang musafir ya yang dibutuhkan untuk persiapan bekal. Ya, di setiap hari dia selalu berpikir bekal apa yang dia persiapkan untuk melanjutkan perjalanannya. Naam, yakni perjalanannya menuju kepada akhirat, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata beliau untuk senantiasa mengingatkan kita kepada persiapan bekal-bekal itu, tidakkah kalian meletakkan sesuatu itu di sadain minal ardh yakni di bagian bumi ini di tempat yang tinggi 6 nah, untuk kalian berbantalkan dengan turab atau dengan tanah tersebut ya kemudian kalian dalam perjalanan itu mesti akan meninggalkan ya kekasih kekasihmu di tempat tersebut Naam Dan kemudian kalian pasti akan Kehabisan bekal terputus dari segala sebab-sebab Ya Maka Yang dimaksud oleh beliau adalah Al-Maut Iaitu selalu mengingat kematian dan mempersiapkan diri dengannya Naam Demikian Ikhwan fi Din, Ma'asir Ikhwa wal Akhwat, Rahimani wa Rahimahum Taala Jami'an. Nam, maka para ulama kita senantiasa mengingatkan pada kita untuk memperbanyak yang namanya kematian, dan senantiasa untuk kita harus ya, mengingatnya di kapanpun dan di tempat manapun. Barakahlofikum. Sebagaimana pada hadis yang juga telah terdahulu dari sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan ini yang menjadi inti pembahasan kita yaitu berdasarkan hadis tersebut yakni hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi yang disahihkan Imam Al-Albani rahimahullah yakni aksiru min dzikri hadzimil ladzat perbanyaklah kalian dari mengingat penghancur kelezatan maka Kuatifin, wahai Tuhan Yang Maha Penghancur Kelezatan yang namanya Kematian. naam kata para ulama, bahawa Kematian itu adalah salah satu bentuk musibah, salah satu bentuk musibah. naam sehingga ketika kita mendapati saudara kita yang meninggal dunia, maka itu satu bentuk musibah yang kemudian kita dituntunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Wasallam untuk mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, dan sesungguhnya kita semua ilaihi raji'un. Kepada Allah pasti kita kembali. Ya ni pasti kita akan meninggalkan dunia ini. Meninggal dunia beralih kepada alam barzah, alam kubur dan setelah itu beralih kepada yaumul akhirah setelah terjadinya kiamat kubra dalam kehidupan dunia ini dan seluruh alam ini. Naam. Ya sebagaimana hal tersebut difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Naam. Ya, yang ma'ruf dan kita semua telah menghafalkannya Ida asobatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum min rabbihim warahmah wa ulaikahumul muhtadun naam yang pada ayat sebelumnya wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqasi minal amwali wal anfusi wal thamarats Wabshir al-sabirin, allahina ida aṣabathum musibah, qaulu innalillahi wa innailaihi rajiun. Ila akhir al ayah Bahawa benar-benar kami akan uji kalian kata Allah dengan sesuatu dari rasa takut, rasa lapar dan kekurangan harta, buah-buahan, kekurangan jiwa. Wabshir sabirin dan beri berita gembira kepada orang-orang yang bersabar yang apabila asabbathum musibah yang jika mereka itu ditimpa dengan musibah di antara musibah Yang Allah sebutkan sebelumnya adalah di antaranya kekurangan jiwa kematian jiwa maka itu salah satu bentuk musibah ya apabila kita ditimpa dengan musibah kata Allah Subhanahu wa taala qalu mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun apa keutamaan yang mereka dapatkan kata Allah Ulaika alaihim salawatun merrabbihim warahmah. Bagi mereka itu salawat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Warahmah dan rahmat dari Allah. Serta al-hidayah. humul muhtadun. Dan mereka itu orang-orang yang mendapatkan hidayah. Petunjuk taufik dari Allah jalla wa'ala. Nah, luar biasa keutamaan orang-orang yang barakalafikum warahmatullahi bersabar dalam musibah yang menimpanya dan mengucapkan inna wa inna ilaihi rajiun dan salah satu dari bentuk musibah itu adalah kematian jiwa. Naam, kematian jiwa. Maka orang-orang yang beriman mukmin mukminah, muslim muslimah mereka bersabar dengan ujian tersebut dan mereka mengetahui tentang hakikat al-maut Tentang hakikat kematian itu Barakallahu fikum Nah Bahawa kematian itu sesuatu yang pasti Tidak akan mungkin bisa Seseorang berlari darinya Ya Sebagaimana ayat-ayat Al-Quran Yang sangat banyak di dalam Ya Firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang mulia Walhasil Barakallahu fikum Al-maut adalah merupakan salah satu bentuk musibah, sebagaimana pula Allah Taala berfirman di dalam ayat yang lain, yaitu di dalam suratul Ma'idah pada ayat ke 106 Allah sebutkan: "Faasobatku musibatul maut", ya, jika kalian mengadakan perjalanan, lalu menimpa kalian musibah kematian. Nah, walaupun Musibah kematian ini dijelaskan oleh sebagian para ulama kita yaitu ada tiga bentuk. Nah yang diistilahkan dengan Dawahi al Maut ya bencana bencana musibah musibah kematian itu ada tiga bentuk. Ada Ula bentuk yang pertama yaitu Sakaratul Maut ya. Jelas sakaratul maut. Ini hal yang berat. Ya, Maashirul ikhwat rahimani warhima kumuloh. Sebagaimana hal ini maruf ya, dalam sabda Nabi kita Shallallahu salam. Beliau pun merasa berat ya, dengan sakaratul maut. Maka ini adalah bentuk bencana atau musibah yang pertama. Ya, dalam kematian itu, Iaitu adanya sakaratul maut. Dan itu suatu hal yang pasti. Semua manusia yang meninggal akan mengalami sakaratul maut. Yang kedua, Ru'yatu malakil maut, atau Aumalaikatul maut. Iaitu, Ketika seorang hamba yang meninggal dunia itu, Hendak meninggalkan kehidupan dunia ini, Ketika hendak dicabut rohnya oleh malakul maut, itu juga adalah hal yang sangat dahsyat dan berat baginya. Dan yang ketiga. Ma'asyiral ikhwa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Adalah khaufu su'il khatimah. Iaitu ya, rasa takut. Jika kita mendapati na'udzubillah menjadi orang yang su'ul khatimah. Ya, mati dalam keadaan buruk ditutup dengan amalan yang jelek, amalan neraka. Fana uzu billahi min darik, sebagaimana yang telah kita singgung tadi pada awal majlis kita. Yang Rasulullah, para sahaba, para salaf selalu berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari suul khatimah. dari penutup yang buruk. Taib. Terkait yang pertama, yaitu sakarat, sakaratul maut, Naam. Hal ini telah disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al Imam Al-Bukhari Rahimahullah taala di dalam sahihnya Kata beliau Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaina kana baina yadayhi rikwatun. aw ulbah fiha ma'un فجعل يدخل يده المباركة فيها ويمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات لا إله إلا الله إن للموت لسكرات ثم نصب صلى الله عليه وسلم يده وجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى كبضا sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa malat yaduhu Naam Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa Rasulullah sallallahu sallam, ketika atau pada waktu itu di hadapan beliau ada riqwah yakni semacam cangkir atau gelas yang berisikan air Fa ja'ala yaduhu yadahul mubaraka fiha Lalu Rasulullah SAW memasukkan tangannya yang berkah, yang mubarakah yang diberkahi Allah Taala, ke dalam air tersebut. Wayam Sahbiyah wajahhu. Lalu Rasulullah SAW mengusap wajahnya dengan tangannya yang beliau telah basahkan dengan air yang ada di cangkir tersebut. Lalu kemudian beliau berkata, La ilaha illallah. Inna lillmauti lassakarat. Lalu kemudian mengatakan beliau bertahlil dengan la ilaha illallah innalil mauti sakarat. Bahawa sesungguhnya kematian itu pasti memiliki sakarat. Ia sakarat, sakarat. Hal yang dahsyat yang memberatkan ya dalam kematian seseorang. Setiap hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Sebagaimana yang kita ketahui bersama. Dan sering kita mendengarkan dan riwayatnya sahih bahawa permisalan seorang hamba yang ditarik rohnya oleh malakul maut. Naam, permisalannya apa beratnya adalah seperti 70 sekian, 70 bacokan pedang. Naam, barakalofikum. Ini menunjukkan bahawa kematian itu berat. Ya, memiliki sakarat. Sehingga Rasulullah SAW sendiri. Alayhi salatu wassalam. Manusia yang terbaik di muka bumi ini. Pimpinannya seluruh manusia. Bahkan pimpinannya. Dan paling afdalnya dari seluruh para nabi dan rasul. Nah, beliau pun mengalami sakarat sehingga beliau mengusapkan pada wajah beliau air membasahinya lalu beliau mengucapkan la ilaha illallah innalil mauti sakar la sakarat bahawa kematian itu memiliki sakarat naam ada pun dalam hadis yang akan datang pada pembahasan musibah yang kedua yaitu ketika Seorang hamba melihat malaikul maut. Naam, dan melihat malaikat-malaikat yang mengelilinginya tatkala dia hendak dicabut rohnya oleh malaikul maut. Yang kita akan sebutkan hadisnya atau bacakan hadisnya insyaallah hadis yang panjang yang ma'ruf dari hadis Bara Ibnu Azib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala di dalam Musnadnya dan disahihkan oleh para muhaddifin. Naam. Barakallahu fikum. Walhasil. Ya. Rasulullah SAW. Menyebutkan dalam hadis itu. Jika orang yang beriman. Ya. Dalam meringankan sakaratnya. Ketika rohnya dicabut. Itu seperti. Air yang ditumpahkan dari mulut gelas. Nah. Dalam keadaan itu. Adalah bentuk keringanan. Naam dalam keadaan sakarat itu berat barakallahu hikm. tetapi bagi orang-orang yang beriman diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti air apa gelas yang ditumpahkan dari air yang ditumpahkan dari mulut gelas. Naam. Adapun orang-orang kafir naudzubillah ya maka kita tidak bisa membayangkan Rasulullah SAW menyebutkannya seperti menancapkan benda yang bergerigi yang bergergaji di dalam kapas dan ditarik dengan keras ya maka terhamburlah ya kapas tersebut Naam fana sallallahu alaihi wasallam ta'al afiyah walhasil ayuhal ikhwatu wal akhawat rahimani wa bahwa kematian itu adalah salah satu bentuk musibah di antaranya adalah ketika Seseorang mengalami sakaratul maut di akhir hayatnya. Kemudian Rasulullah SAW setelah mengucapkan la ilaha illallah inalil mauti sakarat beliau menancapkan tangannya dan mengucapkan firrifikill Allah firrifikill Allah. Ia yani, Rasulullah memilih ya untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Maha Tinggi, Yang Maha Agung, Jalla Jalaluh. Naam. Dan itulah pilihan Beliau ketika diberi tawaran oleh Jibril ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui Jibril ya, dengan perbendaraan dunia ini seluruhnya, ya, ataukah Engkau memilih kematian untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memilih perjumpaan kepada Allah tidak memilih perbendaraan dunia ini. Naam, maka beliau mengucapkan Ar-Rafiqul A'la, Fir Rafiqil A'la hingga kemudian Alaihi salatu wassalam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tangan yang beliau tancapkan tadi Malat yaduhu kemudian naam menjadi apa? terbaring. Ya. Tangan beliau alaih salatu wassalam setelah roh beliau dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui malakul maut. Nah, ini musibah yang pertama yang kedua adalah ru'yatul malakul maut. Musibah yang kedua yaitu ketika seseorang hamba Allah yang diwafatkan itu melihat malakul maut. Nah. Bukan saja malaikatul maut, ya, juga para malaikat-malaikat yang mengelilingi dia. Ya, yang tidak dihitung jumlahnya. Baik, untuk lebih ringkasnya, iwal ikhwat, kita membacakan riwayat hadis yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam Musnadnya dari Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu Ketika beliau berkata, 'Khairajina ma'arosulillah sallallam fi jenazah di rojulin min al ansar', fantaheena ilal qabr. Kami keluar bersama Rasulullah sallallam dalam mengantarkan salah satu jenazah dari sahabat ansar. Lalu ketika kami sampai di pekuburan, wala ma yulhad. Ketika dia hendak dimasukkan dalam lahat, ya, di sini dalil bahawa sunnahnya membuat lahat. Ya dari kuburan yang digali oleh kaum Muslimun, ya maka sunnahnya membuatkan lahat. Nah, itu liang lahat yang sedikit lebih masuk. Ya setelah dibawa, paling dasarnya dimasukkan, ya ke salah satu sisinya dari kuburan itu. Nah, untuk sesuai dengan besarnya jasad, ya orang yang meninggal, sang mayit. Lalu dia dimasukkan di situ dan ditutup ya dengan penutup seperti papan atau yang sebisa nya, sebagaimana yang kita saksikan sering ya dari menguburkan saudara saudara kita kaum muslimun wal muslimat. Maka ketika mayit tersebut dimasukkan ke lahat jelas rasulullah saw wajalas nahaulahu. Rasulullah duduk. Dan kafim pun duduk di sekeliling Rasulullah Sallallahu Sallam. Kaan naal ruusina toir. Seakan-akan di kepala-kepala kami ada burung. Kata Bara Abu Azib. Ya ni burung yang hinggap di kepala seseorang berarti itu menunjukkan orangnya begitu tenang sehingga burungnya bisa bertengger dan tidak terbang. Ya ini menunjukkan apa? Begitu tenangnya suasana. Begitu tenangnya suasana Penguburan tersebut <tuh> Jadi tidak ribut ya Tidak Apa namanya uh, Membuat kekacauan Sebagaimana banyak dari kaum muslimun Dalam menguburkan itu ada yang Berdiskusi, berbicara Ada yang tertawa, terbaha-baha Ada yang bercanda dan seterusnya Semua ini menyelisih Sunda Rasulullah, menyelisih yang namanya Al-Maut, menyelisih dalam mengingat kematian. Nah, maka ini kebiasaan yang buruk. Adapun Bara' Baru Ibn Azib mempersaksikan. Bahawa Rasulullah SAW duduk di sisi kuburan. Dan kami para sahabat mengelilingi beliau. Dan kami pun duduk. Dan seakan-akan di atas kepala-kepala kepala kami semua ada burung yang bertengker. Ia ini sakin tenangnya. Wafiyadihi udun. Pada tangan Rasulullah Ud yang kutsubihi fil ardh ada semacam tongkat yang beliau tancapkan di bumi farafaara sahu faqaal lalu rasulullah sallallahu mengangkat kepala beliau lalu bersabda alaihi salatu wassalam istaiidhu billahi min adzabil qabr marrataini aw -thalatan. berlindunglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari siksaan kubur dua kali atau tiga kali beliau mengulangi thumma kal, kemudian beliau bersabda innal abdal mu'min jika kahana fikta'at mina dunia, wafal ala al-akhirah, naza lil ilahi malaikat mina samba, bi dul wujub, kahnda wujubahum syams, ilakhir al hadith. Sesungguhnya hamba yang mukmin apabila dia hendak meninggalkan kehidupan dunia ini dan menuju kepada negeri akhirah, maka malaikat-malaikat dari langit turun, wajah-wajah mereka putih bercahaya, seperti Cahaya matahari. Ma'ahum kafan. Min akfanil jannah. Mereka bersama mereka para malaikat-malaikat yang banyak itu tadi. Di tangan-tangan mereka ada kafan. Dari kafan-kafan kafan surga. Hunut min hunutiha. Dan juga ada disertai dengan wawangian kafur. ya Bersama dengan kafannya. Hatta yajlisu minhu. Mudal basor, awam dal basor, sehingga mereka para malaikat duduk mengelilingi hamba tersebut sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Tumayaji umalakul maut. Kemudian datanglah malakul maut. Jadi penamaannya malakul maut. Ya, tidak ada namanya, tapi gelar padanya disebut dengan malakul maut. Jadi penamaan tentang Malaikat yang mencabut roh itu hadisnya dhaif atau mungkar. Naam. Tidak ada hadis yang sahih sebagian menamakan dengan apa? Malaikat siapa? Siapa yang biasa untuk dengarkan? Izrail. Naam, Izrail. Ya, sebagian riwayat menyebutkan demikian akan tetapi tidak ada yang sahih, ya. Yang Benar adalah malakul maut. Nah, maka dalam hadis ini juga Rasulullah SAW menyebutkan humayaji umalakul maut. Kemudian datanglah malakul maut hatayaji lisa'inda rosihi malakul maut itu duduk ya. barakalafikum dirubah nadanya. Nada yang nah, sudah menyala listriknya ya. Saya cuma mengingatkan kita semua lihwah, Untuk nada hp kita Rubah dengan nada yang tidak bermusik Nah Dengan nada yang tidak bermusik Taib <tuh> Saya kita ringkas hadisnya, karena hadisnya hadis panjang. Jadi saya langsung terjemahkan saja Barakalofikum. Nah, 6. Kemudian Malakul Maut datang, lalu duduk di sisi kepala hamba tersebut. Sayyukul, lalu dia mengatakan, Ayatuhan Nafsul Mutmainnah Akhirji Ilah Magfiratumin Allahu Waraduan. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah menuju kepada pengampunan dan keridaan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam ini ada dalam Al-Qur'an tentang An-nafsul mutmainnah. Ya. Qala, yakni jiwa hamba Allah yang saleh yang bertakwa kepada Allah. Qala fa takhruju tasilu kama tasilu qatra min fi's siqa. Maka roh itu keluar seperti keluarnya air dari mulut gelasnya faya'khudhuha fa'idza aqadhaha maka malaikul maut mengambil roh itu setelah mencabutnya keluar dari jasad hamba tersebut maka para malaikat yang mengelilinginya tadi tidak membiarkan waktu sejenak pun melainkan segera langsung direbut roh itu dari tangan malaikul maut lalu kemudian diantarkan lalu diletakkan pada kafan yang mereka bawa tadi disertai dengan hanud Ya harum haruman, kafur dan yang sebisalnya, lalu ia keluar jumina. Fodul, ayo. Saya kira ada yang membenarkan. Fayj'aluhaa dzalik al kafanu fi dzalik al hanud, wajhruj minha k'atya binafhati miskin, sehingga roh itu keluar dengan menyemburkan bau yang sangat harum. Ya, Ditambah lagi dengan Kain kafan dan hanut dari syurga Allah subhanahu wa ta'ala Nah, diletakkanlah dia Padanya lalu dibawa Ke atas langit Maka tidaklah para malaikat ini Melewati lapisan-lapisan langit Dari para malaikat-malaikat Yang menjadi penduduk langit Melainkan semua mengatakan Maha adihirrihut tayyibah Bau harum apakah ini Lalu mereka mengatakan ini adalah Fulan bin Fulan. Ya ni jenazahnya Fulan bin Fulan. Disebutlah namanya yang terbaik yang dia pakai penamaan tersebut di dunia. Jadi ini dalil bahawa nama itu harus memakai nama yang baik. Karena nanti akan disebutkan oleh di para malaikat ketika mengantarkan jenazahnya menuju menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga menembus tujuh lapis langit. Nah, hingga sampai ke langit dunia. <tuh> para malaikat meminta untuk dibukakan. <tuh> Maka seluruh penduduk langit ya apa uh, penduduk langit pertama bertanya, siapa ini? Lalu disebutkanlah, bulan-bulan dibukakanlah ya pintu langit. Nah, lalu kemudian diantarkanlah masuk Ya Sampai menembus pada langit yang ketujuh. Hatta yang tahiyya ila sama'is sabiyah. Sampai kepada langit yang ketujuh. Fayaqul Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah Ta'ala berfirman. Uktubu kitabah abdi fi'illiyin. Tulislah catatan amalan hambaku ini di di'illiyin. Yang juga disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Yang mungkin kita semua telah menghafalkannya. Dari pada juz yang ketiga puluh. Wa'iduhu ilal ar. Kemudian kembalikanlah ke bumi yakni rohnya antarkan kembali fa minha khalaq khalaqtum wa fiha u'iduhum na'am minha khuliqtum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan karena di bumi itu kalian diciptakan dari bumi dan kalian akan dikembalikan Ya dan nanti akan dikeluarkan lagi kembali dari bumi itu. Ya ini kematian yang kedua. Lalu diantarkanlah rohnya dengan terhormat. Ya kembali rohnya di jasadnya datanglah dua malaikat lalu bertanya ini mungkaronakir marrobuka siapakah robmu maka hamba itu menjawab robku adalah Allah apa agamamu agamaku adalah Islam siapa lelaki yang diutus kepadamu dia menjawab, dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu keduanya lagi kembali bertanya, Wama ilmuka? Bagaimana dengan ilmumu? Fayaqul, hamba itu menjawab, Qaratu kitab Allah, Aku membaca kitab Allah Al-Quran, Faamantu bihi, lalu aku beriman dengannya, Wasoddaktu, dan aku membenarkannya. Maka menyerulah sang penyeru dari langit, An sadaqa abdi, fafrisuhu minal jannah bahambaku ini hamba yang jujur dalam jawaban-jawabannya maka bentangkanlah kepadanya firasy dari surga ya yakni kenikmatan di alam barzah. dia mendapatkan kenikmatan di alam barzah yang merupakan cabang daripada kenikmatan surga namun tentunya kenikmatannya tidak sama ya Wa'albisuhu minal jannah Dan berilah pakaian dari surga Jadi dibentangkan firas Tempat tidur Dari surga Pakaian dari surga Waftahullahu baban ilal jannah Bukakan kepadanya pintu menuju ke surga Ya Dibukakan Baginya Pintu menuju surga Nam Wa'yubsaluhu fi qabrihi maddal basar Lalu dilapangkanlah di dalam kuburnya sejauh mata memandang. Naam. Barakallahu Demikian ya disebutkan bahwasanya hamba ini melihat tempatnya di surga. Ya, di alam kuburnya dia sudah melihat tempatnya di surga sehingga di akhir hadis dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada Allah untuk segera hari kiamat di dunia. Kenapa? Karena dia telah melihat tempat duduknya di surga bagaimana kenikmatannya. Diperlihatkan oleh Allah Ta'ala yang tidak ada bandingannya dengan kenikmatan dia, yang dia alami atau yang dirasakan di alam kuburnya. Sehingga dia berdoa untuk segera hari kiamat agar dia bisa berpindah kepada kenikmatan surga. Nah, demikian barakalafikum jika hamba ini hamba yang beriman yang soleh muttaqin. Lalu datanglah malaikat yang berwujud manusia <coughs> yang gagah wajahnya, bagus pakaiannya bau harum baunya. Lalu mengatakan abshir bil ladhi surru kahada yau mukalladhi kuntutu'an. Bergembiralah engkau, berbahagialah, inilah harimu yang engkau dijanjikan. Fayaqulu Rabbi, fayaqulu Lahu. Lalu mayit mengatakan hamba itu mengatakan man antas siapa engkau? wajahmu adalah wajah yang datang membawa kebaikan, maka orang itu menjawab, yakni malakul yang berwujud manusia tadi, menjawab, saya adalah amalanmu, amalan solehmu, nah, lalu dia mengatakan, Rabbi akimis sa'a, Rabbi akimis sa'a, wahai robku, segerakan hari kiamat, segerakan hari kiamat, nah, demikian barakalofikum, maka dia telah mendapatkan, Hari yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Naam. Ya. Dan sebaliknya kalau hamba itu kafir na'udzubillah. Semua apa yang disampaikan kita sebutkan tadi. Itu berlawanan. Baunya busuk. Naam. Malaikat pun yang diutus kepada dia di alam kuburnya. Yang jelek tampannya. Busuk baunya. Bengis. Ya dan seterusnya keras walhasil na'udzubillahimin dhalik ya kuburannya disempitkan sehingga menghimpit kedua sisi tubuhnya la hawla wa la quwata illa billah walhasil siksaan na'udzubillah yang kemudian uh, ketika ditanya oleh ya malaikat mungkar dan nakir dia hanya menjawab ha ha ha la adri samitu rajulan yakul faqultuhu Aku mendengar orang mengatakan demikian, maka aku pun mengatakannya. Ini Mokollit, ya Orang yang di alam kuburnya disiksa. Nah, ketika ditanya oleh mungkar dan nakir. Siapa rohmu, siapa apa agamamu dan siapa lelaki yang diutus. Dia hanya mengatakan. Hahaha, aku tidak tahu, aku hanya mendengarkan fulan mengatakan demikian. Maka aku pun ikut mengatakannya. Nah, maka disiksalah di alam kuburnya fayudrabu bimirzabatin min hadid dipukul dengan palu dari besi auzubillah naam sehingga dalam keadaan tersiksa wala haula wala quwata illa billah mulai dari awal dicabutnya roh sampai di alam kuburnya dan seterusnya ila yaumil sehingga sebaliknya mereka ini berdoa ya sebaliknya berdoa untuk diakhirkan hari kiamat untuk diakhirkan apa hari kiamat karena dia tahu bahwa di sana ada siksaan yang lebih dahsyat dan lebih berat sehingga dia meminta untuk tidak ditegakkan hari kiamat demikian ikhwan fillah azzakumullah di antara bentuk musibah al maut yaitu ruya malakul maut melihat malakul maut dan para malaikat-malaikat yang mengelilinginya dan yang ketiga terakhir adalah khauf min suil khatimah yaitu ketakutan kita dari suul khatimah yakni penutup yang buruk wal iazubillah na'am sehingga dia terkena dengan hadis nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya yang mengatakan innamal a'mal bil khawatim hanya amalan-amalan itu tergantung pada penutupnya na'am na'am di dalam Hadith yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Rahimahumallahu ta'ala Rasulullah sallallahu sallam bersabda Kata beliau Man ahabba liqa'allah, ahabba Allahu liqa'ahu Wa man karihah liqa'allah, karihah Allahu liqa'ahu Faqalu kulluna nakrahu maut Kala laysa zaka bidaq Innal mu'min Iza furrijalahu amma huwa qadimun alaihi a habbaliku Allah wa ahabba Allahu liqa'ahu Naam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang cinta kepada perjumpaan Allah maka Allah pun mencintai dia ketika berjumpa dengannya Barang siapa yang membenci untuk berjumpa kepada Allah maka Allah pun membenci ketika berjumpa dengannya Faqalu maka para sahabat berkata Kulluna nakrahul maut Semua kita ya Rasulullah membenci kematian Yaitu takut tidak senang dengan kematian. Maka Rasulullah SAW menjawab, leisada kabidakah? Tidaklah itu dengan itu. Akan tetapi innal mu'min ida furrijalahu ammahu akadimun alehi. Apabila seorang mu'min dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari sesuatu yang dia akan menuju padanya, maka ahabba liko Allah. Berarti dia akan mencintai, dia akan cinta dan senang untuk berjumpa kepada Allah dan Allah pun senang berjumpa dengannya. 6. Nah, yang dimaksud barakallahu fikum bahwa seorang mukmin yang saleh ya, dia selalu waspada untuk menutup kehidupannya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Sehingga ketika dia cinta untuk berjumpa kepada Allah tentu dia akan mempersiapkan segala sesuatu yang menjadikan dia untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berjumpa dengannya. Nah, dan sebaliknya dia membenci untuk suul khatimah, ditutup dengan penutup yang buruk karena dia pun membenci kalau Allah taala tidak senang berjumpa dengannya. Naam, demikian ikhwan fil din azzakumullah wa nasallu Allah salamata wal afiyah semoga Allah Subhanahu wa taala Mengumpulkan kita semua Dalam kebaikan dan menutup Kehidupan kita semua Dengan husnul khatimah Naam. Dan yang terakhir Barakallafikum Kita tutup dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Surah Fusilat ya, Allah ta'ala berfirman Innal ladhina qawlu rabbuna allahu Thumma staqamu tatanzalu alaihimul malaikatu alla takhafou wala tahzanou wabshiru bil jannatil lati kuntum tuadun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashqahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan Allah taala berfirman dalam surah fusilat sesungguhnya orang-orang yang berkata rob kami adalah Allah kemudian mereka istiqamah di atas ikrar atau ucapan tersebut ini istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Di atas keimanan dan keislamannya. Tanat yani tatanazzalu alaihimul mala'ikah. Ia sampai mereka meninggal. Maka turun para malaikat-malaikat kepada mereka. Alla takhaufu wa la tahzanu. Dan memberi berita gembira untuk tidak merasa takut dan tidak merasa sedih. Wa abshiru bil jannah. Dan bergembiralah bergembira dengan surga Allah. Yang kalian dijanjikan padanya. Alla tikuntum tu'adun. Nahnu awliyakum fil hayatid dunya kami adalah perwalian perwalian kalian dalam kehidupan dunia dan lebih-lebih dalam kehidupan akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum pada kalian yakni dalam kehidupan akhirah apa yang kalian inginkan yang disenangi oleh jiwa-jiwa kalian walakum fiha ma tad'un dan pada kalian apa yang kalian inginkan untuk memintanya nuzulan min ghafirur rahim semua itu adalah sebagai penghormatan pemuliaan penghargaan dari Allah taala yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Naam. Jadi ayat ini tatanazzal alaihimul malaika adalah indal maut, ketika kematian seorang hamba. Naam. Hamba-hamba yang istiqomah di atas agama Allah taala diberi berita gembira, penghormatan, kemuliaan dari para malaikat dan terlebih-lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin Wallahu ta'ala alam biswab Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan Kita tutup majelis kita Dengan khaffaratul majelis. Semoga yang benar mendapatkan pahala Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang keliru Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya Dan kita sebagai manusia Tidak lepas dari kesalahan Naam Dan saya pun bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan rujuk darinya amin ya rabbal alamin Subhanakallahumma allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik <coughs> subhanak allahumma wa bihamdik akhir dawanan alhamdulillahirabbil alamin wassalamu warahmatullahi wabarakatuh